стояла засвічена лампа, бо цій порі туман, здавалось, починав проникати й до житла. Там, ближче до тепла, сидів доктор Джекіл. Вигляд його був украй знеможений. Не підвівшись на зустріч гостеві, він лише простяг йому холодну руку. «А тепер?» – промовив містер Аттерсон, щойно пул залишив їх самих. «Скажіть мені, ви чули останні новини?» Доктор здригнувся. Про це кричали на площі, я чув з вітальні. Одне слово, вів далі правник, Керю, так само як і ви, був моїм клієнтом, і я хочу знати, що мені робити. Сподіваюсь, ви не настільки ще втратили глуст, щоб переховувати цього хлопця тут. Богом присягаюсь, Аттерсоне, простогнав, доктор. «Богом присягаюсь, я більше ніколи його не побачу. Клянуся вам честю, з ним покінчено. Це все вже позаду. Він справді не потребуватиме вже моєї допомоги. Я знаю його краще від вас. Він нікому більше не заподіє лиха. Ніхто ніколи про нього не почує». Правник похмуро слухав. Гарячкова мова друга йому не подобалась. «Ви нібито в це вірите?» Сказав він. «Тож в ім'я вашого ж добра хотів би сподіватись, що ви маєте слушність, бо коли дійде до суду, ваше ім'я може виринути». «Я цілком певен цього», – підтвердив Джекіл. «І маю на те підстави, про які не можу розповісти жодній людині. Та є одна справа, щодо якої я хочу з вами порадитись. Бачте». «Я отримав листа, і я не знаю, чи не слід мені його показати поліції. Тим-то лишаються на ваш розсуд, Атерсоне. Я певен, ви вчините мудро, і я цілком звіряюсь на вас». «Ви боїтеся, що лист виведе на його слід?» – запитав правник. «Ні, мене більше не обходить, що станеться з Гайдом. З ним покінчено назавше». Я боюся, чи не зашкодить це за таких обставин мені. Аттерсон був вражений егоїзмом свого друга, але водночас відчув полегкість. «Гаразд!» – нарешті сказав він. «Покажіть мені цього вашого листа!» Листа було написано виразним прямим почерком. Під ним стояв підпис «Едвард Гайд». «Відправник» Стисло сповіщав свого доброчинця доктора Джекіла, якому він так негідно відплатив за щиросердне піклування, що не слід тривожитись за його безпеку, бо він має цілком певні засоби зникнути. Лист розвіяв частину попередніх правникових побоювань він навіть подумки дорікнув собі за те, що його підозри зайшли аж так далеко, а конверт у вас залишився. Запитав він доктора. «Я спалив його, не втямивши гаразд, що й до чого. Але поштового штемпеля на ньому не було. Його хтось приніс». «Ви дозволите мені забрати листа з собою і подумати до ранку?» «Цілком звіряюся на вас», – повторив доктор. «На себе я в таких справах уже не покладатимусь». «Тоді я над усім цим поміркую», – пообіцяв правник. Але дозвольте мені ще тільки одне запитання. То Гайд змусив вас дописати в заповіт умову щодо вашого можливого зникнення? Доктор був очевидно заскочений. Нічого не відказавши, він лише кивнув. «Я так і знав», – мовив Аттерсон. «Він замірявся вбити вас. Тож ви ще дешево відбулись». «Я багато чого навчився». Сумно проказав доктор. «О, Боже, Атерсене, яку я дістав науку!» І він на хвильку затулив обличчя руками. Виходячи на вулицю, Атерсон зупинився перемовитись кількома словами з Пулом. «Між іншим, Пуле, сьогодні вашому панові доручили листа. То як виглядала людина, що той лист принесла?» Виявилось, однак що пул цього дня нічогісінько не отримав, крім звичайної пошти. Ця новина знов збудила правникові сумніви. Звичайно, листа могли принести й до дверей лабораторії, але могли написати й у самому кабінеті. І тоді вся справа виглядала зовсім інакше. Він йшов хідником, і його обганяли хлопчики з паками газет, Вигукуючи «Терміновий випуск! Жорстоке вбивство члена парламенту!» йшлось про його друга і клієнта, але він не міг допомогти слідству, не штовхнувши доброго імені свого другого клієнта і приятеля у вир скандалу. Йому належало зробити складний вибір, і хоч як він звик покладатись на себе, зараз хотілося почути чиюсь пораду. Невдовзі тому він сидів по один бік від каміна у власній оселі. Його старший клерк, містер Гест, по-другий, а поміж ними якраз на належній відстані від вогню стояла пляшка особливо старого вина, що довший час зберігалося в темних льохах під будинком. Місто все ще тонуло в пелені туману, Вуличні ліхтарі мерехтіли, наче карбункули, але й під важкою, задушливою запоною життя струмувало його артеріями з шумом потужного вітру. Однак у домі, при вогні, було затишно. Кислоти в пляшці давно вже розклались, яскравий цісарський багрянець із часом збляк, а жар спекотних осінніх днів на схилах виноградників Готовий був розчинитись у лондонському тумані. Не счувшись, того сам, правник розтанув. Нікому не довіряв він більше, аніж Тестові. Від нього в Аттерсона майже не було таємниць. Він часто доручав Тестові вести справи з доктором Джекілом, Той знав Пула і не міг не чути про гостинність, що її виявляли там містерові Гайду. Тож хіба неприродним було б запитати в теста, до всього ще й тонкого знався, різних почерків, його думку щодо цієї таємниці з листом? Звісно, запитати не прямо, але ж читаючи такого дивного документа, Клерк неодмінно щось зауважить, і з його слів Аттерсон зможе виснувати, в яке річище скерувати подальшу розмову. «Яка сумна та справа сера Денверса?» – зауважив правник. «А вже ж, сер!» – погодився клерк. «Вона наробила багато галасу. Той убивця, певно, божевільний». «Я хотів би спитати вас ось про що?» – провадив Атерсон далі. «Тут у мене є лист, написаний його рукою. Хай це залишиться між нами». Бо я ще не знаю, що робитиму з ним далі. Все це – справа вельми неприємна. Але ось він, саме для вас, автограф убивці. Гестові очі спалахнули. Він заходився ретельно вивчати поданий аркуш. Ні, сэр, це писав небожевільний, але почерк дуже дивний. З усього знати, що належить він вельми незвичайній особі, докинув правник. Саме тоді до покою увійшов служник із запискою. «Це від доктора Джекіла, сир?» – запитав клерк, ледве глянувши на неї. «Почерк, наче мені знайомий. Сподіваюсь, в ній немає нічого секретного, містере Аторсене. Лише запрошення на обід. Хочете на неї глянути?» «Тільки хвилинку. Дякую, сир». Клерк поклав обидва аркушики поруч і став прискіпливо їх порівнювати. Дякую, сер, повторив він, повертаючи обидва папірці. Аж надто цікавий автограф. Доки тривала пауза в розмові, містер Аттерсон боровся сам із собою. Навіщо ви порівнюєте їх, Гесте? раптом запитав він. Річ у тому, сер. Кларк підшукував слова, що між ними існує дивовижна подібність. Обидва почерки майже цілком тотожні і різняться тільки на халом літер. «Дуже дивно», – вимовив Аттерсон. «Так, справді, як ви кажете, дуже дивно», – погодився Гест. «Я б не згадував більше про цю записку», – сказав господар. Не згадуватиму, сер, промовив клерк. Мені зрозуміло. Залишившись сам, містер Аттерсон замкнув записку в глибині свого сейфа. Невже подумалось йому? Генрі Джекіл підробив лист убивці, і кров похолола в його жилах. Несподівана смерть доктора Леньона. Збігав час. Оскільки вбивство сера Денверса було розцінено як виклик самим основам суспільності, то встановили тисячі фунтів винагороди. Та попри все, містер Гайд зник з виднокола поліції так, начебто його ніколи й не існувало. Звісно, розкопали багато дечого з його минулого, все те було надто непривабливе. Розповідали про його нестримну безглузду жорстокість, про безпутне життя, про сумнівні зв'язки, про зненависть, що її незмінно викликав він до себе. Але про його теперішнє місце перебування ніхто не міг розповісти нічого. Відколи він покинув своє помешкання в Сохо вранці після вбивства, по ньому пропав і слід. І з часом містер Аттерсон став поволі звільнятися від пекучого почуття тривоги, як на нього зникнення містера Гайда зверхом відшкодовувало смерть Сара Денверса. Відсутність лихого гайдового впливу перемінила життя доктора Джекіла, він перестав бути відлюдником, поновив давні знайомства. Його знову охоче запрошували в гості і радо приходили до нього. Відомий своїм доброчинством доктор і тепер цього не відкинувся. Він був завжди заклопотаний, багато часу проводив поза своєю домівкою. Обличчя його посвіжило і більше двох місяців він тішився спокоєм та внутрішньою злагодою. 8 січня Аттерсон обідав у невеличкому товаристві в доктора Джекіла. Там був і Леньйон, і господар дивився на них двох точнісінько як у ті часи, коли всі троє були нерозлучними друзями. Але 12-го і знову 14-го двері Джекілової оселі виявились для правника замкненими. «Доктор не здужує», – пояснював Пул і нікого не приймає. П'ятнадцятого Аттерсонові відмовили ще раз, і правник, звикнувши протягом двох місяців майже щодня бачитись з друзями, засумував на самоті. Тому п'ятого вечора він запросив на обід Геста, а шостого сам вирушив до Лендюна. Тут нарешті йому не відмовили. Але коли він увійшов, то був приголомшений зміною яка сталася з доктором Лендіоном. на лице тому лягла видима печать близької смерті, рум'яний здоровань поблід, змарнів і постарів на кілька років, та навіть не ці ознаки фізичного занепаду вразили правника, а погляд, у якому відбився глибоко прихований жах, не виглядало на те, аби доктор боявся смерті. Однак це було перше, що спало на думку Аттерсонові. Як лікар, він не може не розуміти, що жити лишилось лічені дні, але усвідомлювати це йому понад силу. Однак, коли правник таки поцікавився станом доктора, той дуже спокійно відповів, що він – людина пропаща. «Я зазнав великого потрясіння», – промовив він. І вже не маю надії одужати. Що ж, життя було гарне, і я любив його. Але тепер мені здається, що якби ми знали все, то були б раді якнайшвидше поквитатися з ним. Джекіл теж захворів. Перевів розмову на інше Аттерсон. Ви з ним не бачились? Цю мить Лендінове обличчя змінилось, і голос його затремтів. «Я не бажаю ніколи більше бачити доктора Джекіла і чути про нього», – майже прокричав він, дуже хвилюючись. «Я цілком порвав з цією особою і, благаю вас, не нагадувати мені про того, хто для мене помер». «Он воно як?» – вимовив Аттерсон, а тоді, по довгій паузі, запитав. «Чи не міг би я залагодити це якось?» «Адже ми троє здавна були друзями». «Нічого вже не виправиш!» – відрізав Леньйон. «Запитайте в нього». «Він не приймає мене». «І не дивно!» – пролунала впевнена відповідь. «Колись, Аттерсуне, після моєї смерті, ви, можливо, дізнаєтесь, що спонукало мене так говорити. Але не зараз». Коли ви можете посидіти зі мною і поговорити про щось інше, я буду вам надзвичайно вдячний. То коли вам не сила полишити цю прокляту тему, ради всього святого, йдіть, бо я не зможу цього витерпіти». Щойно повернувшись додому, Аттерсон сів і написав Чекілові листа, нарікаючи, що ніяк не може потрапити до нього, і запитуючи Чому він так пересварився з Лендіоном? Наступного дня прийшла велемовна відповідь, витримана в патетичному тоні і сповнена таємничих натяків. Розрив із Лендіоном потрактовувався як непоправний. «Я не звинувачую нашого давнього друга», – писав Джекіл, – «але поділяю його думку. Нам не слід більше зустрічатись». Відтепер я провадитиму вельми усамітнене життя. І ви не повинні ані дивуватись, ані ставити під сумнів мою до вас прихильність у разі, коли мої двері виявляться зачиненими навіть перед вами. Я мушу пройти власним незнанним і стражденним шляхом, бо сам накликав на себе покару й небезпеку, про яку не можу говорити. Коли вже я найбільший грішник – то водночас я й найбільший мучень. Не думаю, що десь іще на землі є місце для таких мук і страхів. І полегшити мій уділ, Аттерсоне, ви можете лише одним, шануючи моє мовчання. Аттерсон був вражений. Лихий вплив Гайда відійшов у минуле. Доктор повернувся до свого колишнього життя і до колишніх друзів. Ще тиждень тому... Доля всміхалась йому всіма принадами шанованого віку, а нині дружбу, душевний спокій, увесь лад його життя було розбито. Така велика і несподівана зміна вказувала б на божевілля, але з огляду на слова і поводження Леньйона, справжню причину слід було шукати десь глибше. Через тиждень потому Леньйон заліг. І ледве минуло півмісяця, як його не стало. Надвечір після похорону, що сповнив правника смутком, Аттерсон замкнув двері свого кабінету і при світлі єдиної свічки видобув конверта, підписаного покійним другом і започатаного його печаткою. Приватно для Джей Джей Аттерсона. Особисто. У разі його смерті знищити, не читаючи. Прочитавши цього написа, правник пройнявся страхом перед вмістом конверта. «Сьогодні я поховав одного друга», – подумав він. «А що коли цей лист відбере в мене й другого?» Та, подолавши зрадливий пострах, правник зламав печатку. Але в першому конверті був другий, так само запечатаний і підписаний. «Не відкривати до смерті!» або ж зникнення доктора Генрі Джекіла. Аттерсон не йняв віри своїм очам. Так, саме зникнення. Знову, наче в тому божевільному заповіті, говорилось про можливе зникнення Генрі Джекіла. Тільки в заповіті така згадка з'явилась з підступної намови людини на ім'я Гайд. За тим стояла, нехай і страхітлива, але зрозуміла мета. Та ось нині написане рукою леньона, що могло б воно означати. З'явилась велика спокуса знехтувати пересторогу і відразу поринути на дно цих таємниць. Але професійна честь і повага до померлого друга виявились дужчими. Тому конверт знайшов прихисток у глибинах сейфа. Одна річ – убити цікавість, інша – подолати її. Тому вельми сумнівно, щоб Аттерсон і надалі так щиро прагнув побачитись зі своїм живим ще приятелем. Він думав про нього без злості, та його думки були повні страхів і здогадів. Звісно ж, він навідувався до Джекілової оселі, але відчував полегкість, дістававши чергову відмову. Правникові любіше було розмовляти на сходах із Пулом, чуючи міста, аніж потрапити до цієї добровільної в'язниці і вести бесіду з її незбагненним в'язнем. Пул не міг повідомити нічого втішного. Доктор замкнувся в кабінеті над лабораторією, іноді навіть ночуючи в ньому. Він став ще мовчазнішим і похмурішим. Нічого не читав, здавалось, його невідв'язно переслідують смутні думки. Аттерсон настільки призвичаєвся до незмінності цих свідомлень старого служника, що став навідуватись туди чим раз рідше і рідше. Що сталося за вікном? Випало так, що якоїсь неділі, гуляючи своїм звичаєм з Енфілдом, Містер Аттерсон знову потрапив на тиху вуличку. Навпроти тих самих дверей обидва спинились. «Отож», – озвався Енфілд, – «ця історія добігла нарешті кінця. Ми вже ніколи не зустрінемось з містером Гайдом». «Сподіваюсь, що так», – промовив Аттерсон. «Чи я казав вам, що теж був зустрівся з ним одного разу?» і цілком поділяю ваше почуття огиди до нього. Неможливо побачити його і не перейнятися цим почуттям, погодився Енфілд. Але між нами кажучи, яким же віслюком мусив я вам видаватись, коли не знав, що це чорний хід до будинку доктора Джекіла? Певною мірою тут і ваша провина, що я довідався про це лише згодом. Але ж довідались, і коли вже так, Постежмо за тими вікнами. Сказати по правді я тривожусь за бідного Джекіла і відчуваю, що присутність друзів, навіть під вікнами, допоможе йому. Вони пройшли на холодне й вогке повітря, де вже залягла сутінь, хоч небо над головами було все ще ясне від променів призахідного сонця. Середнє з трьох вікон було прочинене, і за ним, із виразом безмежного смутку, наче скорботний в'язень, сидів доктор Джекіл. «Джекіле, це ви?» – вигукнув Атерсон. «Я сподівався, що ви почуваєтесь краще!» «Я дуже підупав на силі, Атерсоне!» – печально озвався доктор. «Дуже підупав! Але дякувати Богові, скоро все це скінчиться!» «Ви надто багато часу проводите в чотирьох стінах. Вам теж слід провітрюватись, як робимо ми з Енфілдом». «Ось це мій кузен, містер Енфілд, а це доктор Джекіл. Зараз же спускайтеся, беріть капелюха і пройдімося разом». «Ви дуже ласкаві», – зітхнув доктор. «Я охоче пристав би до вас. Та ж ні, ні і ні. Це цілком неможливо. Я не насмілюсь». «Але все-таки, Атерсоне, я дуже радий бачити вас, це велика приємність для мене. Я запросив би вас з містером Енфілдом сюди, тільки місце тут справді не підходяще». «Що ж», – мовив щиросердний правник, – «тоді лишаймося, ви там, а ми тут, і, бодай, погомонимо». «Це саме те, що я і хотів вам запропонувати», – усміхнувся доктор. Та не встиг він вимовити цих слів, як посмішка з його обличчя зникла. І натомість на ньому відбився вираз такого жаху і відчаю, що кров похолола в жилах обох джентльменів. Вони бачили це якусь мить, бо майже одразу вікно рвучко зачинилось. Але й цієї миті було досить, щоб вони обидва повернулись і мовчки вийшли на вулицю. Її вони також пройшли, не кажучи ні слова, і тільки діставшись до сусіднього людного проїзду, де навіть недільного вечора струмувало життя, Аттерсон нарешті поглянув на свого супутника. Обидва зблідли, очі в обох відбивали пережитий страх. «Господи, поможи нам! Господи, поможи нам!» – прошепотів Аттерсон та Енфілд тільки зосереджено кивнув головою і далі пішов мовчки. Остання ніч Пообідавши і сівши надвечір біля вогню, містер Аттерсон неабияк здивувався, коли раптом біля нього з'явився пул. «Не може бути! Пуле, що привело вас до мене!» І ще раз, глянувши на старого служника, додав, що вас так тривожить з доктором зле, містере Атерсоне», – промовив той. Діється щось недобре. Тож сядьте, ось для вас шклянка вина. А тепер заспокойтеся і розкажіть усе до ладу. Ви знаєте доктора? розпочав старий, як він тепер від усіх замикається. І ось він знову замкнувся у своєму кабінеті. Все це мені не дуже подобається, сер, смертельно не подобається. Мені страшно, містера Аттерсоне, мій добрий чоловіче, урвав його правник. Говоріть ясніше, чого ви боїтеся? Мені вже цілий тиждень страшно. вів далі пул, не звернувши уваги на правникове запитання. «І мені не сила це зносити!» Вигляд старого підтверджував ці слова. Де й дівся колишній вишкіл слуги. За весь час розмови він лише раз поглянув правникові в обличчя. Тоді, коли казав, як йому страшно. Навіть тепер, опустивши на коліно так і не надпиту шклянку, він дивився кудись униз, у куток кімнати. «Мені не сила це зносити!» – повторив він. «Справді?» – заохочував старого правник. «Я бачу, у вас є причини боятися, Пуле. Я бачу, коїться щось недобре. Тож спробуйте пояснити мені, що саме». «Мені здається, тут якась брудна гра!» – хрипко сказав Пул. «Брудна гра?» Вигукнув переляканий і спанталичений правник. «Яка брудна гра? Що все це означає?» «Я не насмілюся говорити, сер, пролунала відповідь. «Але якби ви пішли зі мною, то побачили б усе самі». Не кажучи ані слова, містер Аттерсон підвівся й узяв капелюха та пальто. Він устиг з подивом помітити... Яке почуття полегкості з'явилось на обличчі старого, що також підвівшись, відставив убік склянку, з якої так і не надпив ані краплі. Була буряна і зимна, березнева ніч. Блідий, обутний місяць висів боком, наче перекинутий вітром, чиї пориви сікли обличчя і заважали говорити. Негода порозгонила перехожих по домівках, і містер Аттерсон спіймав себе на думці, що ніколи досі не бачив цієї частини Лондона такою безлюдною. А хотілося йому зовсім іншого, як ніколи досі. Він прагнув опинитись серед подібних до себе створінь. І хоч як намагався він опиратись, але в душі його підіймалось тривожне передчуття біди. Коли вони врешті дістались до площі, там також було повно вітру і пороху. Їх і молодих дерев у садку шмагало огорожу. Пул, що всю дорогу тримався на крок або два попереду, став перед сходами, скинув капелюха і витер носовочком чоло. Але заросився він потом не через швидку ходу. Обличчя його далі лишалось блідим. А голос хрипким і натріснутим. Отже, сер, промовив пул, ми й прийшли, і нехай Господь не допустить зла. Амінь, Пуле, озвався правник. По тому служник тихо постукав. Двері прочинили, не знімаючи ланцюжка, і голос ізсередини запитав: Це ви, Пуле? Усе гаразд, відповів той. «Відчиніть!» Залу, куди вони увійшли, було яскраво освітлено. В каміні палав вогонь. Майже вся челять будинку, і слуги, і служниці стояла, збившись докупи, наче отара овечок. Побачивши містера Аттерсона, покоївка істерично схлипнула, а куховарка, вигукнувши «Слава Богу, це містер Аттерсон!» кинулась до нього, наче ладно схопити в обійми. Як це? Ви всі тут? Невдоволено пробурмотів правник. Неприпустимо, неймовірно, вашому панові таке напевно не сподобається. Вони всі перелякані, пояснив пул. Запала мертва тиша. Ніхто й не пробував щось заперечувати. А далі котрась із жінок розридалась. Та цитьте! напустився на неї пул з люттю що виказувала, наскільки напружені нерви в нього самого. Звісно, коли заплакала одна, до неї враз приєдналися й інші, і усі вони з обличчями, сповненими страху, з грайкою рушили до внутрішніх дверей. «Тепер?» Пул обернувся до хлопчика, що віддав ножами й виделками. «Дай мені свічку, і ми відразу візьмемось до діла». Запросивши містера Аттерсона йти слідом, він попрямував на подвір'я. А зараз, сер, попередив пул, ступайте якомога тихіше. Я хочу, щоб ви все почули, але щоб він не почув вас. І коли раптом він надумає запросити вас до середини, ні в якому разі не йдіть. Нерви містера Аттерсона й без того напружені стислись настільки, що він насилу владав собою, і лише зібравши всю відвагу, він зміг увійти слідом за служником до будинку, і, пройшовши крізь заставлений колбами й реактивами анатомічний театр, підійти до сходів, які вели до кабінету. Тут пул порухом показав йому стати осторонь і наслухати, а тим часом сам, зробивши видиме зусилля, Поставив свічку на долівку, піднявся сходами і не зовсім певною рукою постукав у двері, оббиті червоною тканиною. «Містер Аттерсон хотів би бачити вас, сер!» Промовивши це, він ще раз знаками показав правникові пильно прислухатись. Голос за дверей невдоволено відповів. «Скажіть йому!» «Я нікого не приймаю». «Дякую, сер, — озвався Пул з нотками чогось подібного до торжества. Він знову провів Аттерсона через подвір'я до великої кухні, де плита давно згасла, а по підлозі бігали таргани. «Скажіть, сер, — запитав служник, дивлячись Аттерсонові просто в очі. «Хіба це голос мого пана?» «Він дуже змінився», – відповів правник, збліднувши, але не відводячи погляду. «Змінився, ще б пак», – вигукнув служник. «Невже ви гадаєте, що я, двадцять років проживши в цьому будинку, не впізнав би його голосу? Ні, сер, мого пана порішили, порішили вже вісім днів тому, коли ми почули його крик» але хто там замість нього і чого він лишається? Ось що волає тепер до Бога, містера Аттерсоне. «Це дуже дивна пригода, Пуле. Дика якась пригода чоловіча», – промовив Аттерсон, покусуючи пальця. «Припустімо, саме те, що ви припустили, припустимо, що доктора Джекіла нехай убито. Але що ж примушує вбивцю залишатись тут?» «Це не тримається купи, в цьому не може бути ніякісінького сенсу». «Гаразд, містере Аттерсоне, хоч вас нелегко переконати, але я свого доб'юся», – не вгамовувався Пул. «То знайте, що весь цей останній тиждень він або хто там живе в його кабінеті день і ніч вимагає якихось спеціальних ліків і ніяк не може заспокоїтись». Бувало, що іноді він, мій пан, писав нам накази на клаптиках паперу, які кидав на сходи. А цього тижня ми нічого не бачили, окрім клаптиків паперу і замкнених дверей. Навіть їжу ми полишаємо на сходах, а він бере її, коли ніхто не бачить. Отак, кожного дня, двічі або тричі на день, ті самі накази і нарікання. Мене посилають до усіх можливих аптекарів міста. Щоразу я приношу замовлене і одержую чергового папірця з наказом повернути його, бо речовина недостатньо очищена, і дістаю запит до ще якоїсь нової фірми. Поясніть мені, на Бога йому це може здатись. «А у вас лишились ті папірці?» – запитав містер Аттерсон. Пул видобув з кишені зібгану записку. Розрізнявши її біля свічки, містер Аттерсон заходився уважно читати. На ній було написано «Доктор Джекіл засвідчує свою пошану до пана М. Він повідомляє, що останній надісланий зразок неочищений і цілком непридатний до теперішніх потреб. У 1800 <кхм> році доктор Джекіл Отримав від пана М велику кількість згаданої речовини. Він просить спробувати якомога ретельніше розшукати зразки з попередньої партії і негайно ж повідомити його про наслідки. Вартість витрат не має значення, важливість цього для докт Г не може бути переоцінена. На цьому лист, власне, закінчувався». Але тут витримка зрадила його автора, і він дописав Ради всього святого розшукайте щось із давнішніх зразків. Дивна записка? погодився Аттерсон і гостро запитав. Але яким чином вона лишилась у вас? Зрештою, той аптекар так розлютився, що ж бурнув мені її назад, наче то був кавалок багна, пояснив Пул. Але ж. «Записку написано докторовим почерком», – зауважив правник. «Почерк справді подібний», – похмуро промовив служник, а далі рішуче докинув. «Та що мені до того почерка? Я його бачив». «Кого?» – перепитав правник. «Втім, той уся штука», – вигукнув пул. «Ось як воно було. Я раптом увійшов до лабораторії з боку садка». А він, напевно, вийшов шукати свої ліки, бо саме нишпорив між суліями в далекому кутку кімнати. Коли я вийшов, він зиркнув на мене, зойкнув і кинувся вгору до кабінету. Я бачив його лише якусь хвильку, але волосся в мене на голові стало сторчма. «Сер, якби то був мій господар, то навіщо йому було надівати на обличчя маску?» Якби то був мій господар, то він не заверещав би немовщур і не шаснув би навтіки від мене. Я ж довго служив йому. А до того ж, Пул на хвильку замовк і провів рукою по обличчю. — Все це вельми дивно, — промовив Андерсон, Але мені здається, я починаю розуміти, що й до чого. Ваш господар, Пуле, просто захворів на одну з тих недух, які мучають тіло і спотворюють зовнішність. Звідси його змінений голос, звідси машкара і небажання бачити друзів. Звідси, нарешті, його прагнення будь-що знайти якісь ліки, з допомогою яких бідолаха сподівається зцілитися. Дай Боже, або він не помилився в тих сподіваннях. Таке ось моє пояснення. Тож усе це доволі сумно пуле, і дуже неприємно. Але все воно просто й природно тримається купи і надає підстав для якихось надмірних побоювань. «Сер!» – озвався служник, і обличчя його взялося плямами. «Та істота, то не був мій пан, ось у чому річ!» «Мій пан!» Тут він озирнувся на всі боки і перейшов на шепіт. «Високий, ставний чоловік!» а той радше схожий на карлика. Аттерсон спробував щось заперечити, але пул майже застогнав. «О, сер, невже ви гадаєте, що я за 20 років не запам'ятав свого пана? Невже ви гадаєте, що я не знаю, куди сягала його голова, коли він щоранку входив до свого кабінету? Ні, сер, та істота в масці не була доктором Джекілом». Я не знаю, хто то був, але напевне, що не доктор. Я серцем відчуваю, що там скоїлося вбивство. Пуле, голос правника, набув рішучості. Почувши це, я вважаю за обов'язок розв'язати всі сумніви. Хоч як я шаную почуття вашого пана, хоч як я заскочений цією запискою, яка, начебто, доводить, що він досі живий але я вважаю за свій обов'язок виламати двері». «Ох, містере Аторсене, оце слушна мова!» – вигукнув служник. «Тільки тепер постає питання. Хто це зробить?» «Ми з вами, сер!» – пролунала рішуча відповідь. «Чудово!» – вів далі правник. «І хоч би що з того вийшло, я беру відповідальність на себе». У лабораторії є сокира, сер, промовив пул. А ви можете взяти собі тут, на кухні, коцюбу. Правник підняв незграбного, але замашного інструмента і зважив у руці. Чи розумієте ви, пуле? запитав він, поглянувши вгору що ми йдемо на небезпечну справу. Певно, що так, сер. Тоді будьмо відверті до кінця. «Обидва ми подумали більше, аніж сказали. Тому нехай наше сумління буде зовсім чисте. Ви пізнали ту людину в Машкарі? Розумієте, сер, я бачив його так недовго, і він так швидко зник, що я не можу бути цілком певним. Та коли ви хочете запитати, чи був то містер Гайт, так, мені здається, що то був він». Бачте? Він був такого же самого зросту, так само рвучко рухався, і нарешті хто ще міг би увійти в двері лабораторії? Ви ж пам'ятаєте, сер, що в день убивства ключ від цих дверей усе ще був у нього? Але це ще не все. Не знаю, містер Аторсене, чи колись ви бачили того гайда? Так, відповів правник. Одного разу я розмовляв з ним. Тоді ви, напевно, знаєте, що в того джентльмена є щось таке незрозуміле, і воно може впливати на іншу людину. Я не знаю, як точніше сказати, сер, але воно проймає до кісток, вороже й відразливе. Я відчував те саме, про що ви кажете, — зізнався правник. Отож, вів далі пул коли та істота в машкарі, наче мавпа, вистрибнула з-поміж хімікалій і влетіла до кабінету, мене, наче, кригою скувало. «Містер Аттерсоне, я розумію, що це не доказ, я досить освічений, щоб розуміти це, але ж є і почуття, і я можу присягнутись на Біблії, що то був містер Гайт». «Значить, це правда», – прошепотів правник. «Я вірю вам, що бідного Генрі вбито, і вірю, що вбивця, Бог єдиний відає, навіщо, досі переховується в кімнаті своєї жертви. Тож помстимось за скоєне зло, покличте Бречува!» Льокай з'явився на виклик дуже блідий і нервовий. «Візьміть себе в руки, Бречува!» – промовив правник. «Я знаю». Ця невизначеність тяжіє над усіма вами, але ми вирішили покласти їй край. Ми з пулом збираємось будь-що будь потрапити до кабінету. Якщо все гаразд, то мої плечі досить широкі, щоб захистити вас. Але якщо таки скоїлось лихо, і якщо зловмисник намагатиметься втекти чорним ходом... Ви з вашим хлопцем маєте з добрячими дубцями стати на варті під дверима лабораторії з боку вулиці. Даємо вам на все десять хвилин. Коли Бречов пішов виконувати наказ, правник глянув на годинника. «Приготуймось, ми, пуле!» – сказав він, беручи коцюбу. Вони вийшли на подвір'я. На місяць набігла хмара і стало зовсім темно. Вітер, вриваючись у глибокий колодязь між будівлями, кидав на всі боки полум'я їхньої свічки. І під прихисток лабораторії, вони мовчки сіли. Здалека долинав гул міста, але тут тишу порушував лише звук ходи. Хтось ступав туди-сюди по кабінету. «Так він ходить цілий день?» – прошепотів пул. І майже цілу ніч. Лише коли приносять зразки від чергового аптекаря, хода на часину стихає. Це хворе сумління не дає йому спочити, бо ступає він по крові. Та підійдіть ближче містера Аторсоне і прислухайтесь. Хіба це хода мого пана? Хода була легка і незвичайна, з якимось причовгуванням. Вона виразно різнилась від важкої, впевненої ступи Генрі Джекіла. Аттерсон тяжко зітхнув. «І більше нічого не чути?» Пул похитав головою. «Одного разу я чув, як він плакав». «Плакав?» – перепитав вражений правник. «Ридав, наче жінка, або ж як пропаща душа. Я мало сам не розридався». Встановлені десять хвилин добігали кінця. Пул видобув з-під купи пакувальної соломи сокиру. Свічку поставили на найближчий стіл, аби вона освітлювала поле майбутнього наступу. Потім обидва, тамуючи віддих, наблизились до дверей, за якими чулась розмірена хода. «Джекіле!» – вигукнув Аттерсон. Я вимагаю, щоб ви мене впустили. тому він зачекав хвильку, але відповіді не було. Я дуже тривожусь за вас. Ми маємо певні підозри, і я мушу побачити вас. Якщо ви самі не впустите мене, я змушений буду вдатись до сили. А, Почувся голос за дверей. Богом благаю вас! Майте милосердя! Ні, це не голос Джекіла. закричав правник. Пуле, ламаймо двері. Пул замахнувся сокирою, і вся будівля здригнулася від удару, а оббиті червоною тканиною двері зарипіли всіма завісами. З кабінету донісся скрик тваринного жаху. Сокира піднялась ще раз і знову затріщали дошки й одвірок. Пролунали ще два удари але деревина була міцна, а кріплення зроблені на совість. Лише на п'ятий раз вони зі скреготом переломились і потрощені двері впали на килим кабінету. Нападники збентежені власним запалом і тишею, що настала по тому. На якусь мить спинились, роздивляючи те, що відкрилось їхнім очам. У кабінеті рівно горіла лампа. У каміні сичали і потріскували дрова, і тонко виспівував чайник. Папери було охайно засунуто на край письмового столу, а з другого боку, ближче до вогню, розставлено все потрібне для чаювання. Одне слово – це була мирна і затишна кімната, і тільки скляні хімічні прилади відрізняли її від більшості кімнат вечірнього Лондона. Та якраз посередині кабінету лежало скорчене судомою тіло, яке ще сіпалось. Обережно, підійшовши до конаючого і перевернувши його на спину, Аттерсон з пулом відразу впізнали Едварда Гайда, на якому було занадто велике для нього вбрання з докторового плеча, м'язи його обличчя ще тремтіли, та це була вже остання ознака життя. З розбитого слоїка, встиснутій руці й характерного хімічного запаху в повітрі, Аттерсон зрозумів перед ним тіло самогубця, ми спізнились. суворо промовив правник щоб когось карати а чи рятувати. Гайд сам звів порахунки з собою. «І нам залишається тільки розшукати тіло вашого господаря». Майже весь перший поверх будівлі займав колишній анатомічний театр, освітлюваний крізь стелю і сполучений коридором з дверима на вулицю. До тих самих дверей вели й другі сходи з кабінету. Вікна якого виходили на подвір'я Окрім того, в будинку було ще кілька темних кімнаток та велика комора Усіх їх ретельно обстежили З кімнатками це не забрало багато часу Усі вони були порожні І, судячи з товстого шару пороху, їх дуже давно не відчиняли Комору навпаки, було напхано різним мотлохом Ще від попереднього власника будинку, хірурга, але щойно відчинивши двері, вони пересвідчились, що далі шукати немає сенсу все приміщення було позасновуване роками неторканим повутинням, і ніде не знайшлось жодного сліду живого чи мертвого Генрі Джекіла. Пул постукав по плитах у коридорі. «Мабуть, його поховано десь тут», – промовив він, прислухаючись до звуку. «Або ж йому пощастило врятуватись і втекти», – зробив припущення Атерсон. Вивчаючи зсередини двері на вуличку, їх було замкнено, але ключ, що лежав на долівці, вже взявся і ржею. «Не схоже, щоб ними послуговувались останнім часом», – мусив визнати правник. «Не схоже», – озвався Пул. «Ви бачите, сер, ключа зламано. І на зламі вже теж і ржа». Двоє чоловіків перезирнулись. «Це понад моє розуміння, Пуле. Ходімо назад, до кабінету». Вони мовчки піднялись сходами, і так само мовчки, намагаючись не дивитись на мертве тіло, заходились ретельніше обстежувати кабінет». На одному столі по скляних слойках було розкладено кубки якоїсь білої солі, наче відміряні для досліду, який бідоласі перешкодили здійснити. «Це ті самі ліки, які я завжди йому приносив», – пояснив Пул, і щойно він вимовив ці слова, як чайник несподівано закипів і окріп став перехлюпуватись з нього. Це спонукало їх підійти ближче до вогню, де крісло стояло саме так, щоб чайна філіжанка з уже покладеним цукром була якраз під рукою того, хто в ньому сидітиме. На столі лежало декілька книжок, з них одна розгорнена поруч із чайним сервізом. Аттерсон був прикровражений, побачивши примірника благочестивого трактату – до якого Джекіл кілька разів висловлював велику повагу зі сторінками, де на берегах його ж рукою було понаписувано страшні блюзнірства. Далі, обстежуючи кабінет, вони підійшли до великого люстра і зазирнули в нього з мимовільним острахом. Але його було повернуто так, що воно відбивало тільки рожеві відблиски полум'я на стелі, і на дворцятах скляної шафи, та їхні власні, бліді й перелякані обличчя. «Це люстро мусило бачити незвичайні речі», – прошепотів Пул. Вони знову повернулись до письмового столу. Між складених стосів паперів в очі впадав великий конверт, на якому докторовою рукою було написано ім'я містера Аттерсона. Правник зламав початку, і кілька вкладених туди документів випало на підлогу. Першим з них було розпорядження, складене в таких самих незвичайних висловах, як і те, що його повернув правник за шість місяців перед тим. Воно мало слугувати за тестамент у разі смерті або ж за виконавчий документ у разі зникнення Генрі Джекіла. Та замість імені Едварда Гайда правник на превеликий свій подив прочитав ім'я Джебріала Джона Аттерсона. Він поглянув на пула, далі знову на документ, і, нарешті, на розпростерте на килимі тіло зловмисника. В мене голова йде обертом, зізнався Аттерсон. Усі ці дні документ був у руках Гайда. «Він не мав причин любити мене. Напевно, він був розлючений, побачивши, що його ім'я замінено там моїм. І однак він не знищив його. Він переглянув наступний аркуш. То була коротка записка, написана докторовою рукою. Згори її стояла дата. «Пуле!» – вихукнув правник. «Сьогодні він був живий. І був тут». Але ж за такий короткий час у цих чотирьох стінах з ним нічого не могло статись. Значить, він живий, йому вдалося втекти. Тільки тоді навіщо було йому тікати, і як це можна було зробити? І в цьому разі, чи зможемо ми назвати це самогубством? Ох, нам слід бути обережним. Я боюся, ми вже втрутили вашого пана в якусь страшну біду». «Чому ж ви не читаєте записку, сир?» – запитав Пул. «Бо я боюся», – промовив правник з дугою в голосі. «Але дай Боже, щоб мої підозри не справдились!» По цих словах він узявся читати. Ось що було написано на тому аркуші. «Мій любий Аттерсоне, коли це потрапить до ваших рук, я вже зникну» за яких саме обставин не берусь передбачити, але й моє перечуття і обставини мого безіменного становища підказують, що таке неминуче станеться і станеться швидко. Тоді прошу вас прочитати насамперед той опис, який залишив вам, попередивши проте мене, Леньйон. Як потім вас цікавитимуть додаткові обставини, зверніться до сповіді, яку залишає ваш негідний і нещасливий друг Генрі Джекіл. «А де третій документ з конверта?» – запитав Аттерсон. «Ось він, сер, промовив Пул, подаючи досить великого, запечатаного в кількох місцях пакунка. Правник опустив його в кишені. «Я нічого не скажу про ці папери. Якщо ваш господар помер або ж утік, «Це принаймні врятує його честь. Зараз десята година, я мушу повернутися додому і спокійно перечитати ці документи. Але ще до півночі я повернусь, і тоді ми повідомимо поліцію». Вони вийшли на двір, замкнувши за собою двері колишнього анатомічного театру. Залишивши хатню обслугу доктора в залі біля вогнища, Аттерсон поквапився до своєї домівки, аби швидше прочитати два описи, що мусили нарешті з'ясувати усю цю таємницю. Опис подій, що його зробив доктор Леньйон 9 січня, за чотири дні перед тим, як написано ці рядки, я з вечірньою поштою одержав рекомендованого листа – адресу на якому було написано рукою мого колеги і давнього шкільного товариша Генрі Джекіла. Це мене вельми здивувало, бо ми не мали звичаю листуватись, до того ж я бачив доктора Джекіла, бувши в нього в гостях щойно попереднього вечора, і тому не міг навіть уявити, що спонукало його надіслати мені листа. Та й то... Рекомендованого. Але зміст того листа змусив мене дивуватися ще дужче. Ось, що там було написано. 9 грудня 1800 <кхм> року. Любий Лендюне, ви один з найдавніших моїх друзів. І хоч наші погляди щодо різних наукових питань могли не збігатись, я не пригадую, принаймні зі свого боку, випадку, коли б наша обопільна прихильність похитнулась. Якби ви одного дня сказали мені «Джекіле, моє життя і моя честь залежать від вас», я, не вагаючись, пожертвував би власним щастям, власною лівою рукою. Та нині моє життя і моя честь залежать від вас. Коли ви не допоможете мені цієї ночі, я загинув. По такій передмові, вам може здатись, що я проситиму від вас чогось несполучного з честю, але судіть самі я прошу відкласти цього вечора всі справи. Хай навіть вас покличуть до ліжка хворого цісара, найняти кеп, якщо ваш власний повіс не чекатиме під дверима, й поїхати до мене додому. Мій служник Пул одержав відповідні вказівки і чекатиме на вас разом із слюсарем. З його допомогою слід